Bueno, bani hoyan egoyen e, lota, eta bat batean eh zarata baditzen dela kanpokaldean eta eta trenitzen barkoira eta ikusi nu dituen e, bifurgoneta, eta eta herriko bueno, barnean ari ziela zerbait egiten edo zerbait eta ez dut dituen pelotazoa bai pues eh e, beko eskinatik arranotzi gora eta gero pues, eh, gero hor dagoen lokutorio horri or, nguran beste biforal ere pelotasekin gorantza ez, nabarregi alderantza, eta orduan hori eh, pues, nila balkoen enguela konturatu nintzen, eh, asin nintzen entzuten eh, pertsona bat lurrean, espaloia eta kotxe baten tar tartean lurrean, etxundaz pues, eh, eh, eguela eta zarataka edo negarrez eta oso eh, pues, bueno, minduta ez, eta hor duan, e, bueno, ikusin nire, bekaldetik e, olako kuadrilla nagusitxoen nagu sitxo, nagu kuadrilla bat laguntzeko asmotan eta hor e, zer den biforaleik etzieten utzi eta pelotasoka behalizituzten gorantza eta horrela, pues, bueno, ezer esretatu gabe, nuen ez guzten inolako inolako arazorik inguran ez ezer eta bai, pues, bueno, pues, hendik, bakarik entzuten zein Pues lurrean zen dizen orren, pues eh, ohiua gezu zuten ziren minutak segola, polurrean eta gero em minutura edo eh bueno, pues pues eh, minutuen, ikusi denola kreatza zuten final batedo atxilotuta eh, eta gero, herman, bueno, forroka barnak hartu zutela eta izan sido dela gizon hori, ba, no te vas a levantar, no te vas a ir edukasa, no sé qué bueno, pues hubiera que e, pues, sonar oye, mar minuten, mar minutura eh, eh, geik egin zan, e, baina, bueno, el baten gañera e, ya hausia zan ezen zuele hasta hibiria egin eta horregan el duzen pues hasta aquí en la guzida esfora la en la guzida, ea, eze, detenido e, por la, porque ma insultado y por resistencia a la autoridad eta bueno, pues este foro bate el, du, el duzen, eta, a e, Zuloitugarrean sartu zuen abar nabarrua. Eta orase, orase bat batean pues zarata ez zuten bizartzen, osea zuzen bezala, bat batean pues bueno, pues alde insulten. Alde eta hor berditu dena, ez dakit beste. Hmm. Eh, denora, no hay que sí zenuen lurrean e, zegoen tipoa. Eh, lurrean Nola zegoen la seguen vera. bueno, ni segunto da tokatu, E, jiki nintzen, pues, nuztut, ez, eta ordan e, Asi nintzen, e, gero konturatu nintzen, baten bat mm, oiuka negarra zegoela oso oso minuta lurrean Eta pertsonago lurrean Eta gero jiki zenean ikutzen den zegoela e, pues, e, Zegoela hansi ataque batekin, edo pixka burua galduta, edo Pues hoyo iuka, saga, eta negarrez eta osos oso, bueno, bestakitze ere egin zuten, baina ustez tipoiderar atsouela. Eh, y mm. un e, grupo etan, eh ser ser zer, basoen zerbait, es que va que va, izan zen. Holi, pues ikusi ese suma la suma la calle que dice, forti portal de inor ikusten ezgoen fronteri inguruan bakarik, pues, e, suposatzen dut herriko taberna barnean, tabernaren barnean afartzen zegoen jentea eta, eta inguruan ez zegon, ez zegon ez eser. E, zu zu zinen balkoian, baino beste balkoietan ere bat zegoen e, jendea. Bai, bai, bai, eta gainera e, Pues, gente de xente, bueno, nikustot, igusti, inguruko, gente se va en, inguruko jentza terrazen bakoitara eh esgenekelako auze, ari sen, ¿es? Hola, la pateko izan zelako eta eta, bueno, pues entuten zan, es e, ziren komentarioak eta auso kideak eh pues eh eta eta bai entuten zirela, ¿es? Foralentzako, bueno, pues a ver se eta oioak eta eta aldegiteko, es, ez? Ez, ez zegoela zer eta aldegiteko. Bai, hori bai entzun duela. Balkoitatitik hentea eh foralei, pues hori aldegiteko izan ez, esan es ez. Horren bateko makume batek nola esan ziren hori eh, asesinos, eh qué rápido habéis aprendido por la comentario bat, oiu bat eta curioso zen zen eta oso adiesgarri ez. Que rapido habéis aprendido, esan zidanean mm. Aieke zerbait esaten eh, zizuetan, zuei? Ez, eh, eh, gehien bat tari ziren, herriko tabernako, tabernako, jentearekin, eta eta ja, halle egin behar dutenean, bai izan zutela, eh, meterosa dentro meterosa adentro, ola, eh, baina orokorrean korrean, ez duten meteroza adentro, iku, da nik usteo ez da kontoratu, orzokideak ere Valkoetan eh, niñela, eh? Si kusten, pues egiten ari zidena